זמרים אלפיים. דידי אגב אורך, החג הזה שלך, כחוטו זאהו על כפיים. ישראל שלי חוגגת, ונבעה ומתמוגגת, היא אותה חגוגיה בן אלפיים. Maggieishakar <laughs> כן, ישראל שלי חוגגת, אילן ואילני, אתם מזינים לי ברדיו קסם, מאה ושש יפה, ונמצא איתנו אהרן מורג, שהוא הולך לדבר איתנו אני רציתי לו, אתה חתכת לי את הפואנטה שבקרוב, לא רק ישראל, חוגגת השבוע. השבוע. אילן, שלמה צח, חוגג יום הולדת, ושלמה על הקו איתנו. שלום שלמה. אני על הקו. אתה על הקו, איזה יופי. בוקר טוב לך, בוקר טוב לך, מזל טוב. איזה כיף, אז שלמה, כן, בין 84 בעוד כמה ימים, וזה... גדול לדבר עם מי ש... מה, אני מתבגר משנייה לשנייה. כן, אז אנחנו תופסים אותך ממש ברגע המעבר בין 83 ל-84 בעוד... וואו, לא האמנתי שאני אגיע לגיל שתגיע עד ל-120 בפעילות נמרצת. לא, לא, לא, לא צריך. שלמה, חוץ מזה שרצינו לאחל לך מזל טוב ויום הולדת שמח וכל הברכות שבעולם לרגל יום ההולדת, אז יש עוד כמה נושאים שרצינו לדבר איתך. והנושא הראשון... איתך, איתך. כן, הנושא הראשון... העצוב, אבל המתבקש, כמה מילים על, על מתי כספי. שני חברים שלי קיבלתי אתמול בבוקר הודעה שהם נספרו. מתי כספי, הגאון המוזיקלי, שקנה מידה עולמי, מלחין, מאבד, נסיק מוזיקלי. ו... אותו. כן. Okay. השני זה דייוויד פדרבן. דייוויד זה אדם נפלא. לא משנה שיש לי גם משהו אישי טוב. או... כשהייתי בלונדון וחטפתי התקף לב, הוא הגיע לבית חולים, הוא היה בלונדון, ודאג לי מכף רגל ועד ראש, וגם שילם את כל ההוצאות. ו... ומכה גדולה בשבילי הוויקנד הזה היה. מחשבה על שני האנשים הגדולים האלה. כן. Yeah. נושא נוסף, שהוא חייב להיות קשור אליך, בשבוע שעבר אה, הוחלט אה, על השיר שיישלח לאירוויזיון אה, השנה. אירוויזיון ושלמה צח, אלה, אלה מילים מרדפות. אה, אז תגיד לנו... מה דעתך על השירים האחרונים שייצגו אותנו בתחרות? תראה, החיים, אתה יודע, עליות וירידות, ויש גם אופנות. כן. אני הצגתי את ישראל עם היוצרים והאמנים שלי 11 פעם באירוויזיון עצמו. אני חושב שזה שיא עולמי. כן, שיא עולמי. ויחד עם זה... אה, זכיתי פעמיים במקום הראשון. יזהר כהן וגלי אתרי וחלב ודבש, כן. בדיוק. והאירוויזיון זה שעשוע נחמד. כן. אבל אנשים זוכרים דבר אחד. האירוויזיון זה חרוץ שירים. כן. ולשירים האלה כמובן מוכרים מבטלים. כך אני עבדתי. כן. קודם כל בחרתי את השיר. זה כדי שיהיה שיר פותח. כן. ואחר כך חיפשתי את המבצעים הכי טובים שישכירו אותו. היום זה אחרת. היום יושב הכוכב נולד הזה. כן. ובוחרים קודם כל את הזמר. את הזמרת, הלהקה. בסדר, החיים משתנים. זה לא כל הזמן אותו דבר. אני חושב שזה מאוד חשוב שאנחנו נשתתף בתחרות הזאת. ויש לנו הצלחות אדירות בהתאם לגודל האוכלוסייה שלנו, ואני חושב שהיו לנו שתי זברות האחרונות שהן יוצאות מן הכלל. כן. פשוט יוצאות מן הכלל. עם שירים, שווה... לה? יובל. לא, איך קוראים למלחימה שכתבה להם? קרן פלס. קרן פלס, שהיא לדעתי מלחימה אדירה, ומבינה את המשחק, וכתבה להם שירים נהדרים, ואני מוחא כפיים. אגב, חייב לשאול אותך, זה נכון שב-71 או 72 הציעו לכם לייצג את גרמניה באירוויזיון? ב-72 הציעו לנו לי... לייצג את גרמניה. כן. ובמקרה שישבתי שם בישיבה של חברת תקליטים, ראיתי שכאן ישראל שייכת לאיגוד האירופאי. אז אמרתי, למה שאני ייצג את גרמניה? במיוחד שאני דור שני לשואה. כן. וכל זה, זה קצת היה בוקס בטן. אז ראיתי שישראל היא שייכת לאיגוד הזה. אז למה שישראל היא פספסתית? וב-72 פספסתם את המועד. הגעתי רגע... לארץ, דיברתי עם בטלוויזיה, וזה היה דולי, אבל הסליחו לי ששנה אחרי זה, אני בחרתי לא להשתתף, ולשלוח ואני אשלח עם חמאס. והייתה לה הצמחה מאוד גדולה, אז היא שכחה... מקום רביעי, מקום רביעי. זה לא רק המקום, ובעברית, וזה עם תזמורת חיה, ועם אדירה, שקוראים בה ניוריקירס. נכון. זה היה קימיק שאני הבאתי, שפעם ראשונה עולה מנצחת, שגם כתבה את השיר. אנחנו uh, בזמנו uh, ראיינו את uh, אורי אלוני, עליו כן. השלום. אה ועל העיתון uh, בעצם השיגו את המימון דרך ספונסר כדי שתוכלו... Uh, הוא הביא לנו את הפונסר, כן. את הפונסר uh, דף נתוב. נכון. שעזרו לנו במימון, את השאר אני הבנתי, שעזרו לנו במימון, זה נכניס. בשבילי היה חשוב לדחוף את דיבנית כמה שיותר. אור, אורי אלוני סיפר שהמימון למלון לא הספיק, אז הוא ואתה התחלקתם באותה מיטה במלון. יכול להיות, <laughs> אבל <laughs> לא היה שום דבר בינינו. <laughs> <laughs> שלמה, אתה, במה אתה עסוק ב, ב, בימים האלה? אני היום היועץ של נירי פרלמן. כן. כמו שאתה יודע, אני עוד בעוד כמה ימים בין 84. נכון. קרכצמן פה, קרכצמן שם. כאבים פה, כאבים שם, אבל אני אופטימי. אופטימיות זה הדבר הכי חשוב בחיים. אני מאוד אוהב את המקצוע, החיים שלי זה השירים. כן. שלמה, זה היה תענוג גדול מאוד לשוחח איתך, ונאחל לך שוב מזל טוב ובריאות טובה ואריכות ימים. תודה רבה, זה גם היה כיף לדבר איתך. תודה, תודה. ואנחנו נסיים עם אחד השירים שאני מאוד אוהב של אילן ואילנית, שבעיקר בזכות העיבוד הנפלא של אלכס וייס, למה, למה? למה, למה? אה, למה? יש לי זאת פולו. כן. אנחנו לא יודעים. אתה רואה? קלענו... ברחתי בעד פולו. קלענו בול. אוקיי. תודה, שלמה. שיהיה יום טוב וכל טוב. תודה ומזל טוב. ומזל טוב. תודה ומזל טוב. כל טוב. ביי. ביי. van Be bırak veyar ZANG EN MUZIEK so <laughs> mo